الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين نوينا التعلم والتعليم والتذكور والتفكير والنفع والانتفاع والإفادة الاستفادة والحثة على التمسوك بكتاب الله سنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضى الله وخربه وسببه آمين اللهم آمين تسنا باقي بعد آيات ينكر لقبل الوع Ada soalan di sini <tuh> Bolehkah kawan perempuan Meningkinkan suara Dalam masjid Sehingga jelas kedengaran Di luar ruang majlis Sewaktu memimpin Bacaan doa Zikir Atau membaca Al-Quran Eee uh, dan soalan yang kedua mirip dengan yang pertama Bolehkah kaum perempuan membaca doa Dalam majlis di mana terdapat kaum lelaki Yang terus mengaminkan doa itu Ya, menyentuh kepada uh, beberapa perkara Yang pertama mengenai suaranya Yang kedua mengenai orangnya Adapun mengenai suaranya, suara kaum wanita uh, yang dilarang untuk dilakukan oleh wanita itu adalah suara yang uh, apa suara manca atau suara apa itu suara yang di yang boleh untuk mengundang perkara yang tidak baik daripada orang lain Bukan suara-suara yang uh, biasa Atau suara uh, sederhana dan tidak ada suara yang dibuat-buat Disebabkan oleh kerana di situ ada pergualan antara Rasulullah dengan uh, wanita datang wanita kepada nabi tanya soalan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maka wanita itu bersuara seorang wanita memanggil kepada rasulullah agar supaya ditunaikan hajatnya nabi pun juga datang berbicara kepada wanita itu kemudian setelah wafatnya nabi beberapa sahabat datang kepada siti aisyah dan bertanya beberapa soalan Dan dijawab pada Siti Aisyah So ada percakapan di situ Tapi percakapan itu adalah percakapan yang sederhana Yang tidak ada suara yang dibuat-buat Ataupun melebihi daripada batasan-batasan kesopanan Di dalam Al-Quranul Karim Para isteri Nabi Dilarang untuk mengeluarkan suara yang apa itu suara yang dibuat-buat tadi itulah nisaa an nabi mayat dimengkuh las tunna min nisaa min al nisaa nattaqaytuna kala taqulahna bil qaul fayatm al lazi fi qalbihi marzul wa qulna qaulan ma'rufa dalam surat al ahzab Wahai istri-istri Nabi, <coughs> kamu tak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Bila mana kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka janganlah kamu melunak-lunakkan suaramu yang membuat buat suara itu yang mengundang perkara yang tidak baik kepada orang lain, sehingga. Orang yang hatinya itu sakit akan tertarik kepada kamu melalui suara kamu itu. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا Dan berkatalah kamu dengan kata-kata yang ma'ruf. Kata-kata yang ma'ruf, kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang tidak ada apa itu nada-nada yang boleh mengundang perkara yang tidak baik. Ini yang pertama. Baik dalam berbicara, Ataupun di dalam Hal-hal yang lain uh, Membaca doa untuk Kalau suaranya itu Boleh mengundang kepada perkara-perkara Yang tidak baik Maka dalam hal ini Mengelak daripada perkara Yang tidak disukai berlaku Adalah diutamakan Yang kedua adalah uh, Berzikir secara berjamaah dan didengar oleh orang luar Dalam hal ini Sunyi daripada fitnah Kerana suara berjamaah itu Tak dapat diketahui Atau tak dapat Apa itu Tak dipastikan Tentang nada suara itu macam mana Maka dalam hal ini Seboleh mungkin Bila mana suara itu diperlahankan Adalah lebih baik tapi bila mana uh, dalam namanya kalau perlahan pun, kalau dah ramai pun boleh juga dengar terkadang keluar. Uh, dalam hal ini bila mana uh, suara itu tidak mengundang kepada perkara yang tidak baik uh, daripada pihak yang berada di luar, maka adalah perkara yang uh, diperbolehkan sahaja disebabkan oleh uh, kerana mereka itu adalah uh, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu SWT. Tapi bila mana seorang wanita yang seorang saja berdoa di hadapan orang ramai Termasuk yang memiminkan adalah laki-laki Maka tertakluk kepada apa yang saya, saya katakan sebentar tadi Nada suara itu dan uh, uh, keberadaan perempuan itu di hadapan orang ramai Bila mana mengundang perkara yang tidak baik mengelak daripada perkara itu adalah dihutamkan Sadudara'aib mengelak daripada perkara yang tidak diinginkan berlaku cara amnya adalah dilama mana berdoa dan mengaminkan dan tak ada perkara buruk yang berlaku tak mengapa uh, disebabkan oleh kerana uh, yang masalah bukan kepada uh, apa itu kepada suaranya memang ada hadis mengatakan suara perempuan itu aurat yani bukan yang dimaksudkan semua suara perempuan itu aurat tak kalau tidak macam mana Nabi nak bercakap dengan perempuan Bagaimana orang sahabat tanya kepada Siti Aisyah, mereka pun juga bercakap. Tapi nada suara itu sendiri yang menentukan adakah nada suara itu adalah apa yang mengundang perkara tidak baik atau sebaliknya. Saya ingat itu dua soalan mempunyai apa, saling berkait dan saya sudah cuba untuk memberikan penjelasan. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل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 danika khairu ahsamu ta'wila ayat yang ke-32 <coughs> daripada surat Al-Isra' adalah menyentuh ini daripada ayat-ayat yang sebelumnya pun menyentuh tentang, tentang apa itu hubungan antara manusia dengan manusia dia kaitan ibadah yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia ini Ada yang dinamakan ibadah mahda Ibadah mahda ini hubungan kita secara langsung dengan Allah Subhanahu SWT Seperti salat, seperti berzikir, seperti berpuasa, seperti haji Ada ibadah-ibadah yang uh, mempunyai hubungan kait dengan manusia Daripada hakikatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala, seperti berbuat berbakti kepada ibu bapa, berbuat ehsan kepada jiran, memaafkan kepada orang yang bersalah, mempererat pertalian hubungan tali silaturahim, dan uh, meninggalkan perkara-perkara maksiat yang maksiat itu mendatangkan malapetaka kepada manusia yang lain. Dia ada maksiat yang dilakukan oleh seseorang pun secara langsung kepada Allah, seperti orang meninggalkan salat. Seperti orang meninggalkan berpuasa. Seperti orang tak mau pergi ke haji. Itu maksiat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada maksiat yang lain yang lagi lebih berbahaya. Maksiat kepada Allah tetapi melalui manusia. Terhaga kepada ibu bapa, mengambil hak-harta anak yatim, mengganggu kepada jiran, memutuskan tali syaratur rahim, perzinaan, pembunuhan, semua itu maksiat kepada Allah tetapi mempunyai hubungan kait dengan orang lain. Maka seperti mana... Hubungan kita dengan Allah dasarnya itu adalah musahmah. Musahmah mudah nak dapat maaf uh, dari Allah bila mana kita buat silap langsung kepada Allah. Seperti mana mudah kita untuk mendapatkan ganjaran bila mana kita melakukan taat secara langsung kepada Allah atau dalam ibadah ma'bah itu. Tapi maksiat kepada Allah melalui manusia, lebih susah untuk mendapatkan maaf berbandingkan maksiat kita kepada Allah secara langsung. Seseorang yang dia bermaksiat kepada Allah melalui salatnya, meninggalkan salat, dia hanya perlu untuk mengkawab sahaja. Seseorang yang dia meninggalkan puasa, maka perlu dia menggantikan puasanya sahaja. Bila mana meninggal dunia belum menggantikan puasanya, boleh digantikan oleh ahli warisnya atau digantikan dengan bayaran mud atau beras. Bila mana dia tidak pergi ke haji, boleh orang lain menghajikan untuknya, maka bila mana sudah dilakukan itu semua, gugurlah dosa dia kepada Allah Subhanahu SWT. Ini dosa yang dilakukan hamba kepada Allah. Tapi dosa yang dilakukan hamba kepada Allah yang ada hubung kait dengan manusia yang lain, seperti memutuskan tali silaturahim. Tak ada pengampunan kepada mereka yang memutuskan tali silaturahim kecuali menyambung tali silaturahim. Orang yang dia mengganggu kepada jirannya, Allah tak akan maafkan kepadanya kecuali jirannya itu memaafkan kepadanya. Orang yang derhaka kepada ibu bapa tak boleh terus dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ibu bapanya memaafkan kepada dia. Oleh kerana demikian di dalam hadis disebutkan hubungan antara Allah antara manusia dengan Allah dalam uh, uh, dasarnya itu dasarnya adalah maaf. Yang mudah nak dapat maaf dari Allah dalam kesalahan Kesalahan yang kita lakukan langsung kepada Allah Tapi dosa yang kita lakukan kepada Allah melalui manusia Mabliyatun alal musyahah Musyahah artinya kedeput Artinya manusia itu Kedekut nak bagi maaf kepada orang yang bersalah Tidak seperti Allah Yang mudah untuk bagi maaf kepada manusia Bila mana bersalah kepada Allah Oleh karena demikian Seseorang lebih memperhatikan Hubungannya dengan Allah itu Melalui manusia yang lain Kerana Bahaya dosa kepada manusia Tidak seberat dosa yang kita lakukan langsung kepada Allah Dosa kepada Allah mudah dapat maaf Dosa kepada manusia Tak semua manusia itu murah untuk memberikan maaf Kepada orang yang bersalah Oleh karena demikian kata berkinda Rasulullah Antara manusia dengan Allah ini Hubungannya dasarnya Mabniyutun adal Musa maha mudah mendapatkan maaf dengan manusia yang lain adalah Kedekut, bakhil akan Tuntut, menuntut disebabkan Manusia keekut untuk memberi maaf Tidak seperti Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalau kita kaji Secara keseluruhan di dalam Al-Quran Al-Karim Ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang Merupakan ibadah langsung kepada Allah, sedikit saja Salat Zikir selawat, puasa, haji. Selebihnya itu adalah mempunyai hubungan kain dengan manusia. Berbakti kepada orang tua, hubungan kita dengan jiran, hubungan kita dengan kerabat, dengan family, dengan kerja, dengan orang kita bekerja dengan atasan, dengan bawahan. Kemudian tanggung jawab kepada harta orang amanah, semua adalah mempunyai hubungan dengan orang lain sikit saja amalan-amalan ibadah yang ada hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Oleh kerana demikian bagi Rasulullah bersabda "Ad-dinu al-muamalah." Agama itu adalah muamalah, hubungan kita dengan orang lain. Ayat ini adalah menyentuh salah satu perkara yang mempunyai hubungan dengan orang lain. Ayat yang sebelumnya pun sama kita kalau tengok daripada permulaan ayat, uh, daripada, ayat uh, daripada ayat yang ke keberapa daripada ayat yang ke-23 menyentuh tentang berbakti kepada kedua ibu bapa menyentuh tentang Uh, apa itu uh, apa uh, kerabat kepada orang miskin kepada musafir. Bagaimana tanggungjawab kita kepada harta yang kita miliki untuk tidak membazir. Bagaimana menghadapi orang yang memerlukan bantuan daripada kita sementara kita tak mampu untuk memberikan bantuan apa yang patut kita sampaikan kepadanya dan dilarang kita kedekut dilarang dilarang kita untuk membuang-buang harta perkakinan Allah yang memberi rezeki larangan untuk membunuh kepada anak-anak semua itu ada hubungan dengan orang lain. Ayat ini pun juga yang ke-20 32 pun mempunyai hubungan dengan orang lain yaitu berkenaan dengan masalah larangan berzina. La taqrabu az-zina. Jangan kamu menghampiri perzinaan. Jangan kamu menghampiri perzinahan. Uh, ahli tafsir ketika menafsirkan tentang ayat ini mengatakan bahwasanya ayat ini mempunyai arti mubalaghah. Mubalaghah artinya larangan yang uh, berlebih-lebihan ketika Allah ingin melarang manusia melakukan perbuatan zina larangan yang di mana Allah berlebih-lebihan dalam bukan arti negatif ya uh, ketika ingin melarang seseorang berzina, yaiti larangannya itu berzina tapi Allah tak kata jangan kamu berzina tapi larangannya jangan kamu menghampiri perzinahan. Perzinahan adalah praktikalnya menghampiri itu bukan praktikalnya apa saja yang menghantarkan kepada praktikal zina itu yang dilarang untuk dihampiri larangannya pun juga jangan larangannya pun juga adalah larangan untuk menghampiri bukan larangannya melakukan dan jangan kamu melakukan perkara yang menghantarkan kamu ke zina Tak, jadi ada dua kali mubalah lah di sini ah, Contohnya begini Ayat ini melarang seseorang Untuk menghampiri apa saja yang menghantarkan seseorang kepada perzinaan Apa saja yang boleh menghampirkan seseorang kepada perzinaan karena ayat ini general maka dikatakan sifat general kepada apa saja wasilah yang menghantarkan seseorang kepada perzinahan bermula daripada pandangan bermula daripada pendengaran Pandangan ini bermula daripada mengelak daripada perkara-perkara yang menghantarkan kepada perzinaan Baik itu melalui melihat kepada tempat-tempat perzinaan Ataupun melalui internet Ataupun melalui CD Ataupun melalui apa saja Termasuk juga melalui perhubungan antara laki-laki dengan perempuan yang kar ini akan menghampirkan seseorang kepada perzinahan. Termasuk bukan hanya orang dilarang menghampiri kepada perzinahan itu apa namanya? Uh, memang sebagian mengatakan uh, be, dilarang untuk ma'syaka amatsiun kepada yang bukan mahramnya karena boleh menghantarkan kepada perzinahan. Itu salah satunya, bukan satu-satunya. Tapi apa saja yang menghampirkan seseorang kepada perzinahan, Baik itu berkawan dengan perempuan yang bukan muharif Yang boleh menjadi sebab kepada perzinahan, Melihat kepada film-film yang tidak baik, lucah dan sebagainya Yang boleh menghantarkan kepada perzinahan, Apa saja whatsapp, apa saja yang boleh menghantarkan kepada perzinaan La taqrabu Hai jangan kamu menghampiri jalan yang menghantarkan kamu kepada perzinaan. Jangan kamu menghampiri apa saja yang menghantarkan kamu kepada perzinaan. Ini mubalalah yang pertama, yakni larangan yang berlebih-lebihan daripada Allah ketika ingin melarang berzina. Allah berlebih-lebihan di dalam kalangannya Menghampiri apa saja yang menghantarkan seseorang kepada perzinaan hmm. Mubalabah yang kedua Dalam hal ini Allah SWT tidak bermulatakan Jangan kamu melakukan perkara-perkara yang menghantarkan kamu kepada perzinaan Jangan kamu melakukan perkara yang menghantarkan kamu kepada zina. Allah tak cakap macam tu. Tapi yang Allah cakap Jangan kamu menghampiri Kalau melakukan Dibuat Menghampiri, mendekati Itu yang dilarang oleh Allah SWT Yani Kekejian Perbuatan zina itu Di sisi Allah SWT Kejinya itu Sampai Allah Melarang kepada manusia Daripada perzinaan bukan hanya zinanya tapi apa saja yang yang boleh menghantarkan kepada perzinaan seperti filem umpamanya atau seperti uh, perkenalan umpamanya ataupun keluar bersama tanpa ada ikatan umpamanya yang menghampiri kepada seperti ini pun la taqrabu az -zina. jangan kamu menghampiri kepada perzina Kenapa kita tidak boleh menghampiri kepada perzinahan? perzinaan? Innahukan fahishatan Sesungguhnya zina itu adalah keji Di antara perkara yang boleh melarang seseorang atau menghalang seseorang itu melakukan maksiat adalah melihat kepada keji nya maksiat itu Di antara sebab Yang boleh membawa seseorang meninggalkan maksiat Bila mana memandang kepada maksiat itu adalah keji Kenapa seseorang itu melakukan maksiat Apa saja jenis maksiatnya Contohnya kalau maksiatnya itu zina Disebabkan oleh kerana mereka yang berzina mengatakan ingin mencari kepuasan nafsu Bila mana itu yang ada kepada seseorang Dia akan melihat kepada berzinaan itu adalah perkara yang nikmat Maka dia buat Tapi Allah mengajak kepada kita berfikir tentang perbuatan zina itu Dan apa saja jenis maksiat yang boleh kita meninggalkan dan mengelak daripada perbuatan maksiat Bilamana menganggap kepada perbuatan maksiat itu kotor, baru kita akan berhalang untuk meninggalkan maksiat. Selagi timbangan kita kepada maksiat yang kita buat itu adalah manis, nikmat, maka kita akan termotivasi untuk melakukan perbuatan maksiat. Contohnya, yang biasa juga dilakukan oleh ramai orang, apa itu? Mengumpat Perbualan itu Dalam sembang-sembang kita Kalau tak mengumpat Macam tak manis percakapan gitu. Sehingga bila mana Satu start nah, Mulai dengan yang lain Akan panjang Baru kadang-kadang kita dapat di Orang itu kalau sudah start mengumpat Kita apa itu Perbualan itu hidup Semangat ini komen Ini komen Komen jadi semakin ini memandang kepada umpat itu atau mengumpat itu Perkara yang sedap bagi mereka Oleh sebab itu tambah terus dan merasa nikmat ketika mengumpat Dia berbeza bila mana seseorang itu Bila mana melakukan perbuatan itu Dan dipandang perbuatan mengumpat itu keji, Makanya Allah ketika menggambarkan seseorang itu ketika mengumpat Apa kata Allah SWT Kalaulah yang tampak mengumpat, jangan kamu mengumpat satu dengan yang lain. Kenapa ya Allah? Kenapa kau larangkan mengumpat ya Allah? Allah boleh memberikan memberitahukan ya mengumpat itu dosa. Mengumpat itu adalah menundai imperwah orang lain. Mengumpat itu melukai perasaan orang lain. Mengumpat itu adalah menyebabkan kebencian kepada orang lain. Itu boleh dikatakan oleh Allah Karena itu bahagia daripada resiko Daripada mengumpat Tapi Allah tak kata macam itu Allah berikan permisalan yang cukup kotor Dalam arti bukan nak bagikan Allah bagi uh, kotor Tak Yang kita buat itu Supaya kita memandang kepada perbuatan itu kotor Apa kata Allah SWT Ayuhibbu ahadukum Adakah salah seorang daripada kamu itu suka Jadi ya, bila mana mengumpat untuk memakan lahma akhihi daging sudaranya maitan dalam keadaan daging itu hasil daripada bangkai dan kamu tak suka nak makan siapa ya sudahlah diumpamakan oleh Allah mengumpat makan daging saudaranya sendiri dalam keadaan daging itu bangkai. Yang pertama, memakan daging, bukan daging ayam, bukan daging kambing, bukan daging lembu. Daging siapa? An yakula lahma akhihi, saudaranya. Siapa saudaranya? Manusia. Kita kalau makan daging manusia saja itu dah jijik, dah kotor. Ini yang dimakan dagingnya itu bukan manusia saja, tapi manusia yang dimakan dagingnya itu saudaranya sendiri. Nah, bayangkan saudaranya sendiri dagingnya dimakan. Ini lebih truk daripada hewan. Lehma <tuh> akhihi. Perumpamaannya adalah makan daging saudaranya sendiri. Bukan daging itu dimakan karena daripada hasil sembelihan atau daripada uh, apa, uh, cara yang baik, melainkan dalam keadaan bangkai. Yang ada bangkai kita tengok bangkai saja sudah jijik, sudah kotor. Ini sudahlah bangkai saudaranya sendiri dimakan dagingnya. Perumpamaan kepada mengumpat. Kenapa Allah bagi permisalan seperti ini uh, mengajak kepada kita ketika ingin melakukan maksiat, jangan dipandang nikmatnya maksiat itu, walaupun mengikut sebahagian orang yang ingin melakukannya ada di situ nikmat, tapi hakikatnya adalah bagi orang beriman untuk memandang keji dan kotor kepada perbuatan maksiat untuk terelak daripada perbuatan maksiat itu orang yang dia merasuah, korupsi selagi dia melihat daripada rasuah dan korupsi itu ah, banyak duit aku dapat dia memandang kepada korupsi itu nikmat sebab dia tengok kepada zahir banyaknya duit yang dia boleh dapat maka dia akan buat korupsi tapi kalau dia corruption, dia tengok ini setiap satu sen yang ada pada duit ini milik orang yang akan menuntut kepada saya nanti di hari kiamat maka kalau dia berpikir setiap sen yang ada pada duit yang dia jandinya korup itu akan menjadi pertanggungjawaban dia di akhir hadapan Allah Subhanahu wa taala dia akan batal siapa nak tanggung kepada semua orang itu baik dia mengelak diri daripada perbuatan korupsi biasakan kalau kita ingin terelak daripada perbuatan maksiat tengok kekejian yang ada kekotoran kepada maksiat itu itu sebab utama untuk seseorang terelak e, Daripada melakukan perbuatan maksiat Sebaliknya, seseorang akan mudah tergelincir Melakukan maksiat kalau memandang indah kepada maksiat Memandang nikmat kepada maksiat <tuh> Memandang sedap kepada maksiat Maka dia akan termotivasi untuk melakukan perbuatan maksiat itu dalam ayat ini Allah memberitahukan Jangan kamu menghampiri zina Zina yang Praktikalnya itu lebih kurang sama dengan nikah Tetapi tak ada akad Yang satu halal, yang satu haram Zina Yang Zahirnya kamu boleh mendapatkan nikmat padanya Zina yang kamu boleh mendapatkan kepuasan nafsu kamu padanya, Allah mengatakan itu bukan apa Itu kotor, keji. Jangan tengok nikmatnya, jangan tengok sedapnya, jangan tengok apa saja kepuasan yang kamu boleh dapat, tapi tengok kejinya zina itu. Macam mana kejinya zina itu? Datang seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Uh, dia beritahu kepada Rasulullah Ya Rasulullah li Wahai Rasulullah Izinkan saya nak berzina nak Berzina minta izin Kepada Rasulullah SAW Sahabat yang ada di samping Nabi dah tak sabar Ingin menghalau kepada orang ini Dan memarahi Baginda Rasulullah memhalau Kata Nabi SAW "Atarza di umik Adakah kamu rila orang lain berzina dengan ibu kamu? Kata dia mengatakan abadhan, tidak Aku akan penggal sesiapa yang berzina kepada ibu aku Atar Allah dibentik Adakah kamu rila kalau orang lain berzina dengan anak perempuan kamu? Dia mengatakan tidak Atar Allah liukhtik Adakah kamu mahu orang lain berzina dengan adik-beradik perempuan kamu? Dia mengatakan tidak Kata baginda Rasulullah, kalau begitu, kamu yang akan beriz, perempuan yang kamu akan zinai itu, mungkin ibu kepada orang lain, mungkin anak perempuan kepada orang lain, mungkin saudara kepada orang lain, yang orang lain pun tak suka, macam mana kamu tak suka? Maka kata baginda Rasulullah, saw. Alaihi wasallam dipegang daripadanya. Dan Nabi bersanda Allah mau terdamba, watahir qalbah, waahsin fargah. Ya Allah ampunkan dosa orang ini. Ya Allah bersihkan hati orang ini. Ya Allah jagalah kehormatan orang ini. Ya ini kemaluannya daripada perzinaan maka orang itu bangkit daripada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan mengatakan Wallahi saya bangkit daripada tempat Rasulullah Tak ada perkara yang lebih saya benci daripada perzinaan Tadi datang semangat nak berzina Minta izin kepada Rasulullah Setelah dia jawapan oleh Rasulullah Dan didoakan oleh Rasulullah Maka dia mengatakan Tak ada perkara yang lebih aku benci Show. Tadi datang penuh dengan uh, hawa nafsu nak berzina Nak mencari kenikmatan daripada zina itu sendiri Setelah diberitahu oleh Rasulullah tentang keji nya zina, dia mengatakan tak ada perkara yang lebih aku benci daripada persinaan. Dalam hal ini ayat ini menyentuh bukan hanya masalah, memang poinnya adalah zina, tetapi ada dasar di situ yang perlu untuk kita fahami dan menjadi pegangan kepada kita untuk menghadapi segala jenis maksiat untuk terelak daripadanya memandang keji dan kotor kepada perbuatan maksiat sebaliknya pun sama perbuatan maksiat itu kalau dipandang nikmat orang pun akan termotivasi untuk berbuat maksiat tersebut wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan sesungguhnya perbuatan zina itu adalah keji mungkin bagi seseorang yang tidak waras dia akan mengatakan tak apa suka sama suka Pemikiran seperti ini tidak boleh untuk disamakan dengan taraf syariah. Ini orang-orang yang syawal yang terkecuali atau orang yang apa ya syal ini kalau dalam bahasa bahasa saya di kampung itu janggal, yang pelik, yang aneh sedikit. Kalau mempunyai fikiran perbuatan zina itu bila mana dilakukan suka sama suka, tidak dikatakan sebagai perzinaan. Sebab dilakukannya suka sama suka uh, Kalaupun ada orang yang tak waras berfikiran seperti itu Dengan tidak menganggap kepada perzinaan itu adalah Satu perbuatan yang keji Allah bagitahu Wasaha sabila Buruk jalannya Hai manusia yang tidak menganggap keji kepada perzinaan itu Itu pun perbuatan adalah yang buruk Sahasabila Saraan buruk sebilang jalan yang menuju kepada perzinaan walihada uh, uh, siapa itu uh, Sayyiduna Fadal Fadal ini sepupu kepada Nabi SAW datang kepada Rasulullah uh, duduk di sebelah Rasulullah ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan bertanya, perempuan itu cantik Dan juga fadhal itu punya wajah handsome Perempuan itu tanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, ayah saya meninggal dunia sebelum menunaikan amal ibadah haji Bolehkah saya menghajikan untuk orang tua saya? Kata Nabi SAW Kalau ayah kamu ada hutang kepada orang lain Adakah kamu akan bayarkan hutang itu? ia jawab ya. Nabi kata hutang kepada Allah itu pun juga wajib untuk lebih wajib untuk dibayar yakni hajinya pada waktu Nabi itu bercakap dengan perempuan itu perempuan itu melihat kepada Fawal Fawal pun tengok kepada perempuan itu mata saling memandang maka dalam hal ini baginda ketika tengok kedua-duanya saling memandang Nabi palingkan wajah Fawal ke sebelah sana Baru dijawab oleh Nabi setelah perempuan itu pergi Bapaknya tanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah uh, Kamu palingkan wajah anakku falal Kenapa? Gal kata baginda Rasulullah Saya melihat kepada dua orang yang masih muda Saya tidak yang saling memandang Saya tidak merasa aman Daripada syaitan Yang boleh mengganggu kepada keduanya Ini baru memandang kita zaman kita sekarang ini mak bapak tapi di sini tak adalah tempat lain kot, mungkin ada meletakkan kepercayaan kepada anaknya untuk terelak daripada perbuatan yang diharamkan dengan berjalan berdua sementara Rasulullah tidak merasa aman antara fadhal ini sahabat ini pun sahabat dalam memandang saja Nabi tak merasa aman daripada syaitan kita merasa aman daripada syaitan. Mana yang lebih patut untuk kita merasa untuk khawatir kekhawatiran dan rasa aman kita itu atau perasaan Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam wa wa uh, di zaman kita sekarang ini banyak sudah perkara-perkara yang uh, uh, mungkar tapi sudah menjadi maruf, Sudah menjadi adat istiadat. Uh, uh, kalau tak buat macam tu, macam pelik sikit Contohnya kalau orang berkahwin tapi tak ada jumpa tak ada jalan makan bersama, umpamanya tak begitu tengok wayang. Ia eh, macam mana kamu boleh kahwin tak tengok betul, tak jalan bersama dengan calon istri kamu? Uh, ini yang makruh, ini yang betul sepatutnya macam tu. Sekarang tidak. Kalau sudah tak, kalau uh, mestilah yang nak tengok wayang ke yang nak pergi makan bersama ke kononnya kononnya supaya masing-masing tahu perangai yang lain dan tak menyesal selepas berkahwin kalau perkara itu memang dibenarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah takkan ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya takkan pun dilarang oleh Allah dan Rasulnya tapi yang ada larangan dari Allah la taqrabuz zina jangan kamu menghampiri kepada perzinaan apa yang lebih menghampirkan kepada perzinaan bilamana dua orang laki-laki dengan perempuan ini bukan malaikat malaikat tak ada nafsu ini dua laki perempuan ee, apa itu bersamanya itu sudah melakukan langkah kalau tak zina menghampiri kepada perzinaan Lelaki dan perempuan yang bukan muharim yang berjalan Yang kononnya nak tahu perangai satu dengan yang lain Untuk tidak menyesal selepas perkahwinan, Kalaupun tak berzina, Tapi melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Menghampiri kepada perzinaan Allah kata jangan menghampiri perzinaan Jangan bukan larangan jangan kamu berzina kalau jangan kamu berzina praktikalnya kayak kalau bersama jalan makan bersama oke lah. tapi ini Allah melarang jangan kamu menghampiri kepada perzinaan la ya'dulu ar-rajulu bi'imra'atin illa waasyaitanu fa ladzukuma eh tidak berduaan laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiga itu adalah syaitan Seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu apa namanya? Dia berjalan, kemudian berdisisi dengan perempuan. Perempuan itu pun cantik. Kemudian dia ketika tengok, maka dia terus tengok macam tu. Sampai kepalanya kehantu ke depan, entah terkena apa dan berdarah maka dia datang kepada mengatakan aku tak akan hapus darah ini kecuali aku tanya dulu kepada Rasulullah. Uh, kemudian uh, ketika datang kepada Rasulullah dalam riwayat yang lain orang itu mencium kepada perempuan yang bukan muhrimnya kemudian dia menyesal datang kepada Rasulullah kata baginda Rasulullah sudahkah tadi kamu itu salat? Dia menjawab ya saya sudah salat. Maka kata Nabi innal hasanat Perbuatan yang baik itu Dapat menghapus perbuatan yang tidak baik Yang perbuatan kamu tadi itu Dihapus dosanya oleh Allah Tentang dosalah Dihapus dosanya oleh Allah Dengan kamu menghadiri salat yang kamu lakukan sebentar tadi Fasyahid adalah beberapa perkara yang dilakukan oleh Yang diajarkan oleh Nabi untuk mengelak tergelincir daripada perzinaan Di antaranya adalah Jalan berdua macam saya katakan tadi yang kedua adalah pandangan mata dengan pandangan ijad pandangan yang mengundang kepada hal nafsu kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali ya Ali la tudbi'u an nadaratu an nadratain wahai Ali jangan kamu ikutkan pandangan kamu pada kali yang pertama kepada pandangan kamu kali yang kedua adalah lalakalula dan alekatsania yang pertama itu adalah keuzuran yang Allah beri kepada kamu tapi yang kedua itu dah tak boleh lagi kamu akan dikira berdosa yakni bilamana <coughs> seseorang itu Melihat kepada orang lain kepada perempuan pemainnya yang mengundang kepada hawa nafsu terlihat secara tidak tersengaja maka pandangan itu mengundang kepada hawa nafsu maka ini adalah perkara yang dimaafkan oleh Allah tapi kali yang pertama tapi kalau patah balik kali yang kedua itu kata Nabi itu yang akan dikira sebagai hukuman dari Allah untuk kamu wahai kata kenapa Nabi larang jangan kamu ikutkan pandangan kali yang pertama dengan pandangan yang kedua. Yang pertama oke. Okay. Dimaafkan Allah, tapi kali yang kedua Kak kamu jangan buat. Apa kenapa Nabi larang ini memandang? Sebab bermula daripada pandangan kata kepada Melayu dari mata turun ke hati. Ah itu pun diambil daripada apa itu daripada asar yang apa itu bermulanya segala Perkara yang tidak diinginkan itu adalah bermula daripada pandangan. Kata Imam Syoghi dia mengatakan nafratun, wabtisametun, wakalamun, wamawaidun, walikau. Pertama yang adalah nafratun, memandang. Kemudian lepas memandang, wabtisametun, senyum daripada senyum, kalam berbicara, salam, hai hayo, apa kabar baik semua kemudian uh, mawaidun buat temu janji jumpa makan bersama, restoran mana restoran wadzih haramu, restoran sarap mumpulnya, restoran mana akan di mawaid temu janji, untuk apa berjumpa lebih selesa, sebab perjumpaan itu kali pertama Wah, mawaidun, temu janji uh, lepas temu janji Jumpa. Lepas jumpa entahlah apa nak berlaku setelah itu. Mulanya daripada mana, daripada pandangan. Walihalal uh, dalam Al-Quranul-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nur, "Kulli uh, mu'minin ya humin al wa yafalu furujahum." Uh, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang beriman jaga pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka. Ayat yang berikutnya وَقُلْ لِلْ مُؤْمِنَا Katakan kepada orang-orang mu'minat يَوْتُطْنَ مِنَا بُصَارِهِنَّ Untuk mereka menjaga pandangan mereka sendiri <coughs> yakni melihat kepada uh, lelaki dengan pandangan nafsu وَيَخْفَدْ مُنَفُرُوا جَهُونَا Dan juga menjaga kemaluan mereka Syuf, pandangan dalam dua ayat berterusan dalam surat An-Nur ini Allah mengikat pandangan dengan menjaga kemaluan bagi lelaki dan juga bagi perempuan kerana perzinahan itu bermula daripada pandangan terlebih dahulu, praktikalnya itu adalah, kata baginda Rasulullah, bermula daripada pandangan yang membenarkan itu adalah alfarij kemaluan, imam melakukan ataupun ditinggalkan tapi e, bermula pancingan itu daripada mata yang memandang Idan perkara yang e, dilarang juga atau perkara yang boleh menghampirkan seseorang kepada perzinaan itu adalah uh, daripada pandangan wa <tuh> haqala uh, wa sa'asabila fa'idah yang ketiga yang perlu untuk kita ambil daripada sini adalah sifat berhati-hati untuk tergelincir daripada perbuatan yang mungkar untuk tidak menghampiri tempat-tempat yang boleh membawa seseorang tergelincir kepada perbuatan itu, menghindarkan diri, menjaga diri daripada tempat-tempat yang dilarang, khawatir bila mana kita menghampiri tempat itu, walaupun tak melakukannya akan tergelincir melakukan perbuatan itu. Sifat berhati-hati. Kita dalam hadis Nabi saw beliau bersabda, halal itu jelas. Dan haram itu jelas Antara halal dengan haram ada namanya asyubha Apa syubha itu yang tak jelas haramnya, yang tak jelas halalnya Atau perkara syubha itu lebih menghampirkan seseorang kepada yang haram Tapi tidak haram Diberikan perumpamaan oleh Rasulullah Qarra'i yara'a hawlal himayu syaku an yarka'afi Orang mengembalakan kambing di sebuah padang. Padang itu berjiran dengan padang milik raja. Yang raja bagitahu jangan ada sesiapa yang mengembalakan kambingnya di tempat kawasan saya punya, kata raja. Tapi orang lain bawa kambing ini memang tak digembalakan di tempat raja. Tapi di padang yang berjiran dengan raja Tanpa ada sempadan yang membatasi menghalang kambing-kambing itu Sehingga kalau dia bawa kambing itu kepada padang Yang berjiran dengan padang raja yang dilarang oleh raja Kambing itu akan masuk ke dalam situ Pasal apa? Dia mengembalangkan kambingnya di tempat berhampiran dengan tempat larangan Mudah masuk ke dalam tempat yang dilarang Kalau dia pergi jauh sana akan lagi selamat Demikian perumpamaan syubhah dengan haram. Fahamari takas syubhah, kata Nabi, barang siapa orang yang mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang syubhah, yakni perkara yang halal tapi boleh menghampirkan kepada yang haram. Asalnya halal tapi menghampirkan kepada yang haram. Fahamari takas syubhah, siapa orang yang dia menjaga dirinya untuk melakukan perkara yang syubhah.